ان رجی بسم الله الرحمن الرحيم سوره ال عمران پس د سوره بقره نه دي او په پس د سوره انفال نه دي الف الله پوېږي پاسل مطلب د دې الله هو لا اله الا هو الحي القيوم الله ذات ته جنشته بل حاجت روان بغیر د دنه هميشه جو انده القيوم او انتظام کې د ټولو نزل عليك الكتاب بالحق نازل کړي ته باندې دا قرآن چې حق سرګن شي دنیا کې مصدق لما بين يديه دا قران تصدیق کوي دا غيټو کتابونو چې مخکې دنه دي وانزل التوراۃ والانجیلا من قبلو او نازل کلیو اللہ توراة و انجیل و مخدر دی قرآن نا و دل لنا سید پارا دا ہدایت دا الفرقان او نازل کلی هر کتاب دا پارا دا فرق و پمیند حق او د باطل کې ان اللذین کفرو بی آیات اللہ بی شکا کسان چکو فرو انکار کی د الله دہی آیاتونه لو معذاب شدید د دې لپاره عذاب ډېر سخت والله عزیز زنتقام الله زبردست دی او انتقام بدل غستونکه ان لا يخفى علی شئن بشک الله چې دنه پټيږي په د باندې هیڅ یو شئ نبزمکه کې ون پاسمان کې هو الذی یصوّرکم فیل ارہام اللہ ذات چې شکل در کې تاسو لرا په گیډو د میندو کې کی کیفای شاو سرنګی چخو خایشی لا اله الا هو العزیز الحکیم نشت دې بل کارساز او حاجت روا مګری او الله دې زبردست او حکمت والا والذي انزل عليك الكتاب الله ذات دې چې نازل کړی تاباندی دا قران منه آيات محکمات بعضي دې قران نه آیاتونه دی واضحه په خپل معنا هن ام الكتابی چداس المقصد ده قرآن ده ووخروم تشابهات او نور آیات ناغ دی چپڑتی پخپل معنا کې فعمل لذینا فی قلوبیم زیغن پس اغا کسان چکاگ دی زلون دی دی پس اغي لګیا کیګي اور وانی ما تشابهه منه بابا یا تون پسې چې معلومه نه ده معنا داغي ابتغال فتنه ته د پاره د لټولو د ګمراهه و ابتغاء تعویل هی یو د پاره د معلومولو د مطلب داغي وما يعلم تعویله ان پویږي په مطلب د دې آیاتونو الا الله مگر صرف الله پویږي ور راسخونه فالعلم یقولون او هغه چې مضبوط په علم کې ناغي وای آمنا بهه موږ یقین خړلې په دې آیاتونو باندې کُل من عند ربنا چه ده طول ده طرف ها ده رب زمونگ ندی او ما از ذکره الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی د قرآن نا مگر اقل من خلقو ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازها دیتنا وائی پا دواکی چه اے رب زمونگا زمونگا ظلونا مک گئی پاس داوی چې تا مونته ہدایت کړه سئلاره واحب لنا ملذن کرحما اورا کې مونږ لا د خپل طرفنا استقامت په دین باندې ان کان تلواو بشکته بښش کوونکې ربنا ایرب زمونږه انک جامع الناس یومل لاره بفي تو جما كون کې خلق لره اغه روزي د قیامت تا چنیش تر شک پاږي کې ان الله لا یخلف المیاد بشک الله خلاف نو کې د خپل وعده ان الذين کفرو بشک کسان چې کفر وکول لنتون یانهم اموالهم ولا اولادهم الذين بنوا كيد الدين ادار مالونه د دیو اولاد د دی من اللايشه عذاب الله زرهم اليهم وقود النار او دا کسان خشاک د ور دے کذاب ال فرعون حل د دی پوشان د حل فرعن دے والذین من قبلهم او کسان کاافان چې مخکې دی نوکس ضبو به آیاې نه ټولو دو جنوټل آياتو نه زمونګ فاخظو الله زنو به لرا په سبب دخپلوکوناو والله او شدید دله قاب اوله ډیرڅ ذا بر کوون کې دی۔ قل للذین كفروا واایئ پیامبران هر کسانو ته چې کافراندي ستا مقابله کې ستغلبونه چې کافرانو تاسو به کمزوري شئ په دنیا کې وتحشرون الى جهنم ابیا وټول جمع کړي شي جهنم تا په قیامت کې و بِعِسَلْ مِحَادُ عَلِيرْ بَدِّ زَيْدُو سِدُو ستاسو قَدْ کَانَ لَكُمْ آَيَةٌ یقِنًا وُس تیر شو ستاسو دا پاری اولو عبرت فی فیعتین التقطا باغی دوو لخ کرو کی چمخا مخشوی بی فیعتن تقاتلو فی سبیل اللہی یو لهکر د مسلمانانو چې جنگ یې کوي د الله په لار و اخره کافره او بلد بل ډول چې کافرانو يرونه هم مثله هم لذل و دی یو بل را د ځان په دوه عمره راي العين وخپل باندې واللا يؤيد من نصريه من يشاء الله مضبوطی په خپل مدد سره اوس او چي واري ان في ذلك لعبره للابصار يقينا في دي واقعيا کې ډېر له عبرت ته وده پار دا كلمه خلقو زوينا للناس حب الشهوات ک شوي دی د خلکو ته محبت داغې خواګوې زونو د دنیا من ننسي چېښځي دي والبنی نه زمن ديوللق ناتیر الموقند او خځانی دي ډکې دک ډکې من ظهبي د سرو رو والفزتي او د سپینو رو والخلي المصماتې او اسنادي نشاندار مزيدر والانعام او ساروي دي والحرص فسلن ذي ذلك متاع الحياه الدنيا دا ټول فائده ده د دې ژوند دنیا صرف ولا عنده حسن الماب او الله چې د دغ سره ډیر ښایسته ځای د اوسدو دی قل بخیر من زالکم او نببي کوم ب خیر منظالیکم تی چې خبر کوم تاسو په ډیر بهتر سره د دغې دنیا د خواشاونه لله نه ت کو دغ چې دپاره ساتلی ځانې د محبت دا دنیا نا ایندرب بیم د خپل رب سره جنت باغونه دي تجریم تحت هل انهارو چبایيږي بلان دي دونو داغې نهرو نا خالیدین پیا میشوي په دې کې وازواج متطهراتن او بیبیان دي د جنت صفاو ستران ورضوان من الله اور زامنتیہ د الله طرفنا اللہ وذیرم بالعباد او اللہ ډیر خلیذون کې د پخپلو بندیانو الذین دا متقین هغه کسان دی یقولون حوای بودوا کې ربنا رب زمونگا اننا آمنا بشک چمږ خو ایمان راوړل فرغفر لنا ذنوبنا نَبَخَنَت کِمُنګ تَازُمُنګ د گُناہوںو وَقِنَا عَذَابَ النَّار او بچ کِمُنګ د عذاب د جهنمنا نا اَصْوَابِرِين دې صبر کوون کې دې په هر سختہ کې او رښتیا و يون کې دې په هر معاملہ کې وَلْقَانِصِين او عاجز کون کې والمنفقين وخرج كون کی دید الله پر لار کی والمستغفرین بالاصحار او استغفار کوون کی دی په وخت د سحر کی شهدا الله الله غواهی کړه د خپل توحید انه شاندا دل لا اله الا هو چنشته بل حاجت روا بغیر د دنیا کل او ملائکوم گواہی کړی دا ول علم او سمراج په دنیا کې ظالم خاوندان دي قائما بالقسط الله په گواہی کې ډېر په انصاف دي لا اله الا هو العزیز الحکیم هغه دا چې نشته بل مګری او الله دې زبردست او حکمت والا ان الدين عند الله الاسلام بشکر دین چې لته مقبول دې دا الله په نصب باندې توحید دې ومختلف الذين اوت الكتابه مخالفت نه دې کړې د دې توحید او مګر هغه کسانو چې ورکلشوي دا یې کتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم دا پس دا غینا چې راغی دی تا علم بغیم بینهم د دوی د زدنا په خپل میانس کی ام یک فرو به آیات الله هی هغه څوک چې کفر کوي په دې آیاتونو د الله باندې وین الله سدی الیسا نവേഷک الله واډیر زر حساب کوونکې د دسرہ و ان ها جوک کچری دی جګړې کیتا سره پیغمبر فقل وایو تا اسلمت وجهی للہ ما خو حوال کړی د خپل ځان الله تام ومن تبعن او غچا چې زما مرګ لري دی وقل للذين أوتوا الكتاب أؤمن بك و ما أنزل إليك و ما أنزل دي والاميين او دي عرب قوم تهم اسلمتم اتهسو اسلام قبل و فين اسلموا كجر قبوليه اسلام او توحيد فقد اهتدوا لبسديم وین تو ول او کچره انکار کی وین نما مالک البلا نو تو مګم جن کیږه ازکه پتا باندې رسولی ولا وصیرم بالعباد او لا وین خپل بنديان ان الذين يكفرون بايات الله بيشكه کس چکوفرم کید الله پاياتو بندي ویقتلون النبیین او وجنی پیغمبران و نبیان دا اللہ بغیر حق بغیر دسجرمنا ویقتلون اللذین او وجنی اغاکسانهم یا امرونا بالقسط من الناس چگی دعوت ورکی خلق تا دو توحید دعام خلقنا وابشروا بعذاب الیم نذير وركه ذی خلق تطاب عذاب دردناک سره اولائک الذین حبتت اعمالهم داغ کسان دی چې बरबाद شو عملونه دی په دنیا کې هم ول اخرته په اخرت کې من ناصرین او نشته دی په راه یسوک مددگاران الم ترا الالذین اغوتو نصیبا من الکتاب ایت نگوریو کسانو تا چورکلشوی دا غیتا سلگا حساد کتاب یدعونا الہ کتاب اللہ دیرہ بللشی دا کتاب دا اللہ تا لی احکما بین اوم چفیسلو کی دا دی ستهولله فریقې نو هم نو بیاوم اوړي او عو ډله د دی نه او همریزون او دله د کتاب نه وړی دون کېدي ذلكکه هم قالو داځ کار کې دله د کتاب نه چې دي, دي لن تم سننارو ہرگز بااونارو سیمون تهور د جهنم الا ایام ماذودا مگر یو سور وزید شمار وقرروهم فی دینہم او دوکه کی غرزولی دی لرا په دین خپل کی ماکانو یفترون اغه خبرو جزدان نه جوړی کړی دی فکیفا نو څنګه به حال ددی اذا جمعنا الله يكرم راجمه کول یوم اللارهی وفی باغروز قیامت کی چنش تر شک باغی کی وفیت کل نفس ما کسبت ابیا پورا ور شي هر یو نفس تام بدله دا عمل چیکړی ده اوم لا یظلمون او دې سره با ظلم زیاته نشی کې دی قل اللہم مالک الملکی و آیا پدوا کیچی اللہ اے مالک دو بادشاہے تو تی الملک من تشاہو تو ورکی بادشاہی دا دنیا غچاتا چی تو غواړي و تنزع الملک من من تشاہو او تا اخلی بادشاہی دنیا دا غچانا چی تو غواړي و تا عز من تشاہو تا عزت ورکیغ چالا چی تو گواری و تو زلو من تشاو تو زلت ورکیغ چالا کل خیر ستا پلاس کی طول خیر و برکت تی انکالا کل شین قدیر بیشکتو پہر سبان دی قادری تولی جو لیلہ پی نهاری و تولی جو نهارہ لیل تا پا دی باندیم قادری چه داخل که شپا پا ورزی که نشپا لندشی او روز اگدشی و تولی جل نهار پی لیلی او تو داخل کې روز و پشپا که نشپا اگدشی او روز لندشی و تخوری جلحی من المیتی و پیدا که جوندی ده مرینه او تو خریج ال میته من الحیوت پیدا کیمړې د ژوند دی نه او تر بغیر حساب او تر روزی ور کې هغه چا به حسابا لا اتخذ المؤمنون ال کافرین ندی نس کافرانو لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر د خپل مؤمنانو مسلمانانو امایف علذالک او اوسوک جدا کارو کی فلیسا من اللہ فی شیئن ده نذ د الله طرف نا په اس دین باندې الا ان تتقو منهم تقا ها مګر ک تاسو ځان بچ کوی ته کافرانو نازان بچ کول ویحذرکم الله نفسا او یری الله تاسو د خپل ذات نا وَإِلَى اللَّهِ الْمَسْوِيرُ عَوْ دِعَى اللَّهَ تَا استاذ ورات لِلِّي قُلْ اِن تُخْفُو مَا فِي صُدُورِكُمْ وَاِيَ وَتَا کَ پَتْسَا تَهْتَا سُحَغَ سُجِ سو استاذ و پَزُلُونُو کی دی پَسِينُو کی دی او تُبْدُوهُمْ او یا اخکار کَوَي یَعْلَمُهُ اللَّهِ نَا اللَّهِ يعلم ما في السماوات وما في الارض او پيګ الله پارس باندې چې پاس باندې کوي او پارس چې پزمو کوي دي ولا ولا كل شيء قدير الله پار سبان دي قدرت والده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير او یاد کا ورځم چې او هر یو نفسو او عمل چکړې دے د نیکه نه مخضرن خپلی مخې و ما عملت من سوء او غامل هم چکړې دے د ګناه نه توذو لو ان بینه و بینه امدا بعیدا ارزو بکیدا نفس د دې خبرې چوي په میند ده, ده او د عمل د د کې اما دم بعیدم لریوال دیر ویحذرکم الله ونفسه اول لا یریتا سو د خپل ذات نا چ زمانه یریګې مخلوق نمه یریګې الله رؤوفم بالعباد اول الله مهربان دی خپل بندیانو قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی وته ک چې تاسو پرشتیابان د محبت سااعت د الله سره زماته بداروکې یحب کوم اللهله سره محبت و کې وغفرله کوم زنو ب کوم مح دا د چې بخنوو کتاب ستا دونهو ستاسو والله وفرور حيم الله بش کوون او د قل اطیعوا الله والرسول و وتان چې د الله تابعداري او د پیغمبر تابعداري وکئ فانتولوا پس کو چریدي مخ اړی پن الله لا یحبو الکافرین نو بس دي کافرانه دي او الله محبت نکیداسه کافرانو سره ان الله استفا ادمه بیشکا چلا خوخ که پتول مخلوق کی آدم علیہ السلام و نوحا او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم و خاندان دی ابراہیم علیہ السلام و آل عمران و خاندان دی عمران علیہ السلام علی العالمین په و خلق و ذریتا دا اولاد دی بعضو ها من بعضو پیدا شوی دی یو دا بلنا واللہ سمیع و سمیعون علیم او الله غزات تی چوری دنک دی دا حرسو او پو دی پا حرسو باندی از قالت امرات عمران او یاد کاغا وقتا چووی بی بی دا عمران علی اسلام ربی ایز ماربا انی نظر تو لکا ما نظر کړلې خاص تا د پاره ما في بطني دهغي بچي چې زما په گیړه محرراں دې به آزاد وي د هر کارنام خاص د بیت المقدس لپاره وتقبل مني نو يا الله تي قبول ک زمانا انك انت سميوالعليم بيشکه الله تقبلون کې او پارس باندې پوجدن کې فلما وضعتها کل چذی اوزی گولا اغیلرا قالتو بیوی ربی ایز ما ربا انی وضعتها انسا ما خوزی گولا اغیلرا جینے واللہ اعلمو بیما وضعتهم او اللہ خبرو او پوو پا غصبان دی چذی ولیس الذکر كالانسام او نه به هغه ناری نه چې تا وختو په شان د دې زنانه چې تعالی درکړې شو و انی سمیته امریمه او مانوم کې خدې لاره امریم و انی یویزها بهکا و زریه تها از پنا غړم د دې د پاره ستا په ذات سره او د دې د اولاد د پاره هم منشئتوان الرجیم دا شیطان رټل شي وینه او تقبل ربهم پس قبول کړه د رب په قبولن حسن فقبلو له خيسته سره و عمته نباتن حسنا اولي کذیلره په لو یو له خيسته سره وکفل له زكريا اوریا کلازیمواری د زکریا علیہ السلام ته کله ما دخل علی ها زکریا المحرابا نو هر وخت کی چرا گی دی مریم ته زکریا علیہ السلام ددی کمری ته وجد اند رزقا نو وبلی دی د سری میوی د قالا اوی زکریہ علیہ السلام یا مریمو اننا لکی حازا چا اے مریم دکم زین رازی دامیوی او دا رزق قالته هو من عند اللہ اوی مریم چا دا دا اللہ طرف نرازی مونگ پہ نپوئی گو ان الله یرزق من یشاو بغیر حساب بیشکا چا اللہ رزق ورکی اغا چالا چا غواری بغیر حساب چې دا غومان بوم نه هোনালکہ دعا زکریا رب په دغه وخت کې سوال وکړ زکریا السلام د خپل رب نه قال وی وی په دعا کې رب ایزما رب حب لي کا یو تحرا کې ما ته د خپل طرف نه ذریه اولاد او طيبه چ پاک وي صفا ستري انك سميو الدعاء ابيشکته قبلون کې دعا غانوې فنادت الملائکه پس आवाज کو د تا ملائکه او هو قائم يصلي في المحراب او دی ولالو چې منذ کو پخپله عبادت خانه کې ان الله يبشرک چو بیشک اللہ زیر در کیتاتا اے زکریہ علیہ السلام بی احیاء پزیس راچنم بی احیائی مصدقم بی کلمت من اللہی دی بخلق تا گواہی کئی دیو کلمی د الله طرفنا چیس علیہ السلام دے و سیدن او دی با سرداروي وی و حصورن دی با پاک دامن و نبیم من الصالحین او دیبا پیغمبروی پشند نورو پیغمبرانو قالاو ای زکری علیہ السلام ربی انا یکونو لی غلامن ای زمارا با سنگ بشی زمارا دا پارا حلک وقدو بلغنی الکبرو او حال دادی چرا سیدل اماتا بوداوالی ومرعتی آقر او بی بی زمارا شندادا قال كذلك الله يفعل ما يشاء نو وی ملائک دلته طرف نه چوم دغه سه الله کوي هغه کار او چیرادې وشي قال بیا وی زکریا علی السلام ربي جعل لي آيه ما تاس علاما د پیدا کېدو د زی قالوا الله آیت کان خاستادہ الله تکلم الناس چتب خبرنه کې خلکو سرا ثلاث ایام دري روزي الا رمزا مگر په اشاره سرا وذكر ربک کثیرا او په دغه وخت ذکر کوو د خپل رب ډیر ډیر وسبح او تصبیح وایا بالعشی والعبکار ومازیگر کے هم او پسحر کے هم